eta hitz eta putze mankizunen segitzen dugu, horrein argazki solas beraz gurekin joan, setxe barriak arra txalde honen. Baiz, huie parte honen. Hor din, gaur, argazkia bezuk autatu duzu, uh, boi gerran uh, usua ipatzen dugun uh, argazki lehiaketabatetan uh, autatu haizan irudi bat edo argazkilari bat, World Press Fotoko bat bai Wordpress tres foto une uh, prehosta kronika hau egiteko a uh, secular agurtzen astan uturi bada uh, haleginak egiten ditut ez beti hortaz joiteko beti uh, hainbesta ipatzen estena argazkiak uh, beste beste lekietan ebai bena bon uaikun sines hunkinayan uh, argazki serie bat argazki sorta bat ana boi boi azisenak ezta gituntsa hoskatuten es estatu batua uh, argazkilaia eta uh, Tanzanian egindutien argazki sunbait selekzionatuk izan dia 2000 ama WordPress WordPress chaliketan uh, People edo Gentiak sailian mm -hmm. eta hordin uh, bon, lehenik eksplikatzeko zer 60 uh, minutzogen uh, ageidia Tanzaniako emaste sunbait hurrin uh, eksplikatuko uh, ikasten dela igeska edo igerika ikastenailera eta uh, erlizioniak debekatzen behitutu uh, korpitza estaligabe uh, agertzia, be, arropa hoi heli batekin dia, butik uh, zanku eta tapatzen dutienak, eta ikusten dia, ariketa desberdinak egiten nahi, Uh, ordin, hola erran ikudu giluke uh, pizina batetan gila hastekoa ez itsaso itxasuan gila. Bista mm -hmm. uh, aski edo koloe aski harrigarriekin, hurra berde, zeliaekin uh, hola kontraste guti bena oso, oso koloederak. Eta uh, badue bai zerbait surrealista hola ropa hoi hoiekin uh, hurrin eta hordin uh, haitatu bali madut argazki lai hau eta argazki sorta hau, berezikida argazki baten gatik, e, nun agetien, lau emazte etzanik, huran gainen etzanik, flotatzen bezala, eskietan e, bidoiak bat pentsatzen dut e, be, oksigenoen gatik, e, flotatzen nahi dela, eta dela nunbait baita e, igeska, igeska egin haintzin konfiantza doibatuk eiteko huran gainen, eta argazki hoi ikusi dudalaik, Joaquín Gabe Bueno argazki sorta eta reportaje zela eta certa saizen argazkilaya pentsatut dela migrazioan bonba daki gisu ipatutuk kronika huntan eta eta beti aipatzen da migrantek nula itsasua zer harkatzen dien Lekideshberdinetan eta itsasuntziak hainbeetiak argatu ikusi stripia agitzen diela eta eta maleuzki bisu dramatiko k finitzen dela um, pentsatzenian Nunbait, Bilbide horren alegoria bat zela eta argazki hauekarri nahinean kronika juntatzen eta e, hor ez da bate ez hasteko argazkilaiaen intenzionia hoidenik, e Wordpressaen deskriptioak aipatzen behitu bereziki, e, Jean Stendien arropa hoi, Uh, ahorri esker ahaliela igeska ikasten uh, erreligionia ahorri zanike, ergan ahi behita korpitzat apatzez ahaliela azkenin hurrila zuiten. Eta bai, igerika eta... ikasi bai? Mm -hmm. Bai, eta hor ez erraiteko argazki batek nula bide dezberdinak ikaten ahalduitian begiradaen abea. Uh, ni, ni oso beste mindu bat eta nintzen eta Bon, eta, emazte hoien lagiaen kolo ebeltzak jaman uh, nahi horretak, mm. bena, bena jale, uh, jakin nike ze argazki sortadean, ze reportaje mota, jale, guano argazki hoi iso egiten dut, eta guano eta jarrikitzen dut ikusten nik ikusi nahi dudan eta. Hoi, hoi uste ditela argazkia ja maitia arte obra baten uh, heinealat edo mailara, Uh, Azkenean, uh, gaitza desberdinak iakusten dutilaik, uh, uste dut interesgarri bilakatzen dela arte ikuspegi horreik? Um, bada ere, ez dakite, uh, arte sensibilitate bat duzularik ere, zenta bon, uh, zuk zuri uh, argazkiak... Uh, Uh, eragiten dautzutena da, ba, unkitua senditzen zarela, edo uh, zerbaiti pentsarazten, edo mezu bat pasarazten ere horren bidez, Bo, kasu hortan be azkenean beste mezu bat hartzen duzu irudi horrikin, edo beste zerbaiti pentsarazten dautzu, baina beste batzuek aldiz, uh, ba, lauen mazteiko sikoituzte uretan, uh, bidein batzu eskutan, eta lauak uh, kasualitatez horiz jauntzirik, uh, baina, Em um, beste nasa uh, argazki simple bat ere itsaiten aldak <laughs> egia, egia amen, beste argazki bat izaten ahalda sinplenetako, eta beste zerbaiten uh, zerbaitetaik deigarri, beste nurbaitentako, hoi uh, ez ditu, fenbait, sensibilitatea istuia bada prefosta, uh, bena um, nik familian behitut uh, zunbait artista, badakit uh, henlanak ikusten dut jenen abea oso, oso, oso begirada desberdinak pausatzen dut gila denek, eta hoi uh, ez da bortzaz, uh, Bon, erraiten da, e, artea ikustia lan zendela eta beste, eta egia e, kostuma edo hori dura batetik eta bestetik ezagutza zun baitek laguntzena galdila, bena, hale, ez dukentzen e, sensibilitatea denek bat bena, prefosta gaizadez berdinek ikonik argazki hau jamandut beste myndu bateta, eta, bena segurniz beste norbaitek... E, Karrikan ebai, publizitate simple eta itxusi batekin ebai beste myndu bat sohtzenak aldila eta hoihoi hoi agitzen edo gertatzen jenga izak dia Geo, uh, kasu kasio juntan, uh, nik eskerdzen dut jale argazkilaien uh, E, nularan behar dut e, begirada, simpleki, haike emandian ikus molde hoi, e, argazki hau bereziki kuadro zerratu bat da, hurra besteik ezta gehi emazte hoien artin, mm -hmm. eta, eta laguntzen dut nun bait, e, testu inguia, bazterreko gusia, be, kampo usten eta, eta zentratzen e, irudi hortan oso azkarra dena, eta explikazioen ekezpada jale, e, ez dituzte hanitxe kasmatiko lukienik zertaza Ez, uh, hori segur. Ez da hola asmatzenal zer pasatzen den, eta egada ba, irudikatzan uzur pisina batean direla lau emazte horiek, baina uleh da, azkenan zer diren, uh, oien bidoina uh, gorpuz gainean hor txikitzen, uh, Ez paduzu argazkiaren pean ere deskri batena, usuk eztatzen zauko ere, kronika honetan uh, batzutan uh, gaia ezagutuz gero argazki batek bere indar ere hartzen baitu. Bai, llegia ta keu beste zebait importante bai uh hola, ipatzen dugulaik begirada eta bakotxak sohtzen dian mundia eta beste eta diak kode kulturalak zen eta e, izan balitz hebenko pisinetan guai modan dien e, kiroletaik bat ez dakit nula deitzen hitzen dian mena gima, egiten den jima edo beste Hai. materiala oso, oso modernoa da eta materiala ikusiz geho ezaguteko gynuke e, jakinen gynuke identifikatzen gai azundean edo zer, zer, zer agitzen edo gertatzen ari den argazki hoktan hor afrikangia eta eta Prefosta bidoia bidoihoi da hen material eh, teknologikoena edo berri, berriena eta eta prefostakik ez dutu berkodeak eh, konprehenitzeko hoi izatena haldela Igezkan edo Igerikan ikasteko material bat. Mm Horreke -hmm. egiten dioan izprezosta. Eta gaiari kiko, zenta hor bat dira, oztakitzon bat ahgazki, bat dira, amak ahgazkin aski, xerie bat bada, beraz gaiojen inguruan, emazteak e, e, ari dira, beraz Igerika ikasten, e, Zanzibach aldean, zer di oso lako xeria oso ki, harturik? Ebe oso interesgarri, male uski nahinean uh, habo kumprenitu, habo jakurri gai haibuz eta, eta ez dut gaitza handik atzaman interneten eta pentsa inglesez jakurteko presnintzane bai indarra egiteko opu bena etzen deuz e, etzen testu jabur hoi besteik eta espeodut uh, jabazletan izanen dela, ana bo yaziz argazkilaik hau Hola üsua bazlen, ungu lanak habo esplikatzen beitia, sehetak haboetan txartuko geha ondotik eta hauz hala izanen da. Geho, nint maite dut uh, uh, uh, gaiak egia erran uh, erdi dekalatuik bezala, erdi uh, nulaeran nendut oso konkretu, oso uh, testu inguru zehatz bati lotuik jenak, bena behren boan, bat jena dimentzio, uh, dimentzio handiago bat zen, eta hor Uh, testu jaburan uh, spikatuk zaikuna da erlijioa lotuik dela uh, edo nulaeran erlijioaikiko uh, errespetiak akotxen hartin edo errespetatu beharra uh, horren gatik etzela uai hartino ikasten eta hor uh, aropa horier esker ikasten jela nik hala konprenitu dut, dut. dut. eta hor din, gai oso zehatza oso pentsatzen dut uh, gune mugatu bat lotzuik dena, mm -hmm. bena, bena ber denboan erlijiak inpostzen dutian gaiza edoko dezunbait uh, hoi nazioarteko gaia da mendio osua hunkitzen dina eta eta ordin uste dit interesgarri dela be bon hor minsoniz uh, jakurri ditueetan bijannaldietas eta ez dudano beste elementuk bai. gaitzait besteik erraitea. Ez ez, beste bestanaz uh, zure sukaiten zinuenaren aritik segitzeko, azkenioan uh, argazkilari eta argazkilari kasetari aren da ere, olako eguneroko elementu bi ba, tipietan uh, atentzioa beha, uh, aurkitzea zer pasatzenen, eta to berdin horbada zerbait interesgarri uh, argitara emaiteko, eta gauzainitz ere erran nahi dutenak edo irudiak gauzainitz transmititzen dituenak naiz eta eguneroko uh, bizi zaitena alden erritipi hortan, ez dakit imaginatzen eta erribator uh, Tanzania kostalde hortan baina hori uh, da ere uh, argazkilariak aurkitu behar duena eta uh, garantzia maiten zaio ere olako serieri ba, autua ongi egindulako ere astapen batean dugae gabe eta guki guki kasigunian kasetaritza eskola uh, kasetaritza zela istoiak kontatzea eta eta hau gustu dit bete betian asmatu dila eh uh, arkas ki sorta horikin istoia bat kontatzen beiteiki eh uh, guaitino erandu gunkusi erandu gu advance explicationek u kengabe bena eh uh, istoiak kontatzea gaiza bada eta gogor dena da asmatzia zuin istoia izatena halden um, Anekdotik-otik haratak hozuiten dena, ha? eta hoi da, hausitzen dina hor, eta dudaik bate gabe, hori eskerre bai haitatuk izan da, jolako prestigio handiko sariketa batetan. Hori da, haizan, ez oraindik horreindik saristatua izan, erramezara, ez dakit noiz den, autua bo, egiak ingo dugu dena den urtean zeh, badu zuzuk, zude argazki bat, hori pentserazten atzuna, Ato ez batez ditzolako pretenzioa ekin. Yes. Azken aldian hain nintzen pretenzio sobea ekin jakutsi nila ekin eta hau ikun ez batez... Ehm... Uh, Bago leko batekin hola gai... Transcendental bat eta helzia eta ez... Normo... En izauzak zen. berdin, ikusiko. Unxa, ebe horrekin nagurtzen gira beraz, Joanes, etxe barria mil eskerreta izan unxa? Esker mila zui.